Në që fësa aspekt të adhurimit është jo kualitativ, nuk është i mirë. Pra në që do në me shiku vetën tënde, nuk i në me shiku dikon të jetër. Të shikaj e vetën tënde, nësë do në me pa vetën tëne. Se, si që nërën me Zotin tënë, mës e shikaj në bazë të të mirëve që ti jepë. Asë mës e shikaj në bazë të begative që ti jepë. Por shikaj në bazë të adhurimi që ti e shpej ndajti. Në që shikaj në bazë të adhurimi që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 Në qëka të ka nga zhuë Allah u Gjellewala, në qëfar dhe tyret ka vendosë Allah i madhuar, qële është prekupimit, adurimin dhe Allahut. Pra ndaj, shumë njerëz e përcaktojnë raportin me Allahun në bazë të situatëve që kalën këtë dunja. Në qovësi kam punë të mirë në kuptimin material, në kuptimin ekonomik, në kuptimin shëndecorë, Ata këtë e konsiderojnë si një shenjë të qartë hynore nga Zotë Gjellewala se i kam punë një në Malon Gjellewala. Ndërso, nësi musliman, duhet të shikojmë në dryshe. Pa dyshim, begatit janë në mirëse ardora dhe duhet kërkuan nga Allah begatit. Pa dyshim, qfar dhe qëfë në to? Mirë po, para se të shikojmë ka anë e begative dhe mirësive, ma dje dhe fatkecive dhe sprovave, duhet të shikojmë në aspekci në adurimi të Allah të Zogjellë.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 i ki punë mirë më Allahun, sa i ki mirë nuk e di, por është një shenë si i ki mirë. Andaj duesh në këtë dritim të investash, të i përmirësash raport më Allahun. Pra andaj pythja është si i ki punë me Zotin? Cëla është gjendja jo të më Allahun? Cëla është pozitja jo të të kalahu? Kjo është pythja madhore që duhet gjithë në kushtja bënë vetës tonë. Dhe përmendat të në rëvëzër se nuk është të mund shme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 Pika e parë që e përbën adhurimin të në dhe Allah të më nërë, pika e parë që e përbën përmirsimin e raportve të në Malangële Leual, është njohja e adhurimit. Njohja e veprave që përmes të tyre të Allah të ndonë më adhuru. Qka në nënkuptojme njohja? Me njohja nënkuptojme, në fillemisht, mënyrën e adhurimit.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 mund tjetë i përkushtuar sa dush në mazë, mirë për me e falë 4 rëqate, kë njeri me falë në akshamit 4 rëqate a mund të logaritë në këtë adhurim që e ka përmirsu diri diku në raportin më Allahun jo, pa i ka adhuru ajo shlodh ajo shtë falë, me gjithat mund gjesë e dijes për adhurimin që dhe me e kry e pa mundëson dikimin e adhurimin përmirsimin në raportin më Allahun Dhe rridim besht pe i kësaj edhe e pamundësën formimin tënë në këtë kët aspekt. E tashtë, në mund të përmenim adhurimet të shumë ta, qëfare dhe koftë, të shumë e atë adhurimet. Mirë për duha të athem shkurë të mirë se ka pikat të shumë ta të nërë lezër, gjithë dhe adhurim që dënë me ja kushtu zotit tënë, gjithë dhe adhurim, qëfare dhe qoftaj, përmes gjuhës tënde, përmes zemrës tënde,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 Nga dëmi ujët, ka vdek. Se e ka trajtu këtë ras për i gamirë, këta njerën nga adurimik e ka më këtë pun. Nga dëshira për adurim, po u ka mungu dhja si me aduru alon këtë situatë. Gëse për gjithë situatë, për gjithë dhe thamë, ka mënyrat saktuar të adurimit. Nuk kënë shablona ato që gjithë më shkohet njejtë. A po, gjithë situatë e ka adurimin e vetë. Namazi i njeri ju të shëndosh, nuk është si ku se Namazin njëriut në vendin e vetë nuk është si kurse namazin njëriut në ullëthim. Në po, dalën ullëtharin nga vendasit, regula. Pekamberi sa salem kur ndëgjej këtë rasta, një fjallë shumë madhe. E vran, e konsideraj, e konsideraj, mënyrët e gabuar të adhurimit vrasin dhe njërit. Që fetarështë vrasi ashtë vepra e shëmtuar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 A në kam su Muhammedi s'asem si me mbjell patatët edhe dëmatat? Jo! A në kam su Muhammedi s'allallahu athem se si duhet me ndërtu shtepit? Jo! Gjdo, këshikoni musliman, anën banë botës. Se cili, se cili nacionalitet për muslimanve ka mnilat saktuarat të arkitekturës? Gjamijat tona nukës e gjamijat e barakës për shemblë. Pse? Pse këta së përzit sferiatik të. Êshtë që është traditë, Êshtë që është veni.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 s'ka mundsi me kon. Nuk ka mundsi me kon. Se ky që e dhën vlerën, ndoshta ka mundsi me qenë angazhuar, ka mundsi me qenë i lodhur, por ajo që ia pam biçë dhe fundat është njohja e shtrëblimit. Njohja e vlerës së durimit. Çfarë vlere ka këto durim? Për shembull, me thonë çan tjetër. Na i më orë me fal namazën e aq shumë me xhamat. Apo a din e dhën vlerën namaz me xhamat?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 Qovë të dhe, me dur duke u të rikë, duke u zvarit, këshin në ardhë mu falë në gjemi, me ditë vlerën e namazit të sabat e taksha edhe të jatës në gjemat. Pse? Gërë se ka thonë Muhammedi së asërënë. Dëgjohin që farë ka thonë Muhammedi? Alehi sëratu asërënë. Kus e falë namazin e jatës me gjemat, i lëgaritet, si kurse mu falë të natën të shpijatën. Qëfar vlerë? Për qëka e lenë të një ti këtë namaz Për çfarë Dhe për ashtë gjithë selenë Po në qësë e sedim vlerën, për iqka të vogële lë lënë amëtanë Gjithashtu, duha ta përmeni në kodës e pike alë një Porosit Muhammedi sa o selenë Të nërëlazëve njerëvit kalojnë e për trazirat të ndryshme Ga njerë e ka turbulinat të ndryshme, problemet të ndryshme, sfida Jeta është e tirën me probleme Dhe fatë këtësisht në kohën e turbulinave, kohën e pacarësive, kohën e telashve të ndryshme Shumë nga njerët angazhur me punë që nuk i përkasim. Nga se shumë letë let prodohen fjallës, shumë ta thashe thëmë me bartje fjallës, lëjnë lëjshme në kone problemeve të saktuara. Për shembul, në qëfë se ndodhë një aksident trafiku në rrugë, apo dy kere për plasë me zveti. Êshtë i problemë. Shikaj e se aj problem Sa so thashetëme të kame i prodhu opta Që ditë është i eftër Që ditë është i Filën prej Nështë analizave se kush pa të faj E diri të viktimat E diri, diri, diri, diri Që ti nështë e jekon dëshmitarja që kanë dodh, Por njën fjall Që ditë a kesh unë që ty vla A po fullin këta për një qëka tjetër Qa që njësht e rritin e flasin e Thashetëme ndryshme Pse?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 Kërishnë, po thamë një përremi vogli thjesht e moslas problemet në aja shëqnore që ndodhin nga njere e shumë njerës pastaj mirme dhe shëthome e pastaj ndodhin polarizimet saktuara, e pastaj edhe fjallusje, e pastaj, e pastaj Zotë në rujt u rejtjendrë shëqnore se atë pa dushem të gjitha atë janë të refuzuar afetarësht Prandaj Muhammedi sasën për këtë arsye ka thonë Muhammedi Alehi Sazu ka thonë Ibadetun filhergji Ke hijretin i lejje Ka thonë adhurimi i Allahot Përkushtuarit madhurim Mi këshur pun të tuja Apo në kone të tërbulinëve, tërazina Allahon madhru me kërku në dimin e ti Me kërku qaj me të dhzu me, me kërku pe ti qaj me trujt Adhurimin këtë kohra Nuk është kështë një do kohë tjetër E qëfar dhere kanë këtë ku adhurimi? Ka thonë Muhammed e s.a. Si kurse me u shpërëngull të une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 E kështu më rapilutjeve që duhet me i bo në këtë ko. Adhurim, përmendja Allah të zogjel. Shëkënje, junusën a.s. Pegamberi Allahot, të nërodhën, junusën e zonë, pegamberi Allahot, ishtë në mision nga mision në më të shajnë të të mundshme. Eftan të popë në ti në adhurimin e Allahot që është një.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 Apo në deti Dhe Ndodhe që fa në dodi Ra junus e alisam deti E gëltiti një balen e madhe Dhe mbet i burgosur në barkën e balenës Në erësirat e balenës Kështu Allah u Gjellola Spjegon këtë qështë në Kuran Mirë Në këtë problem që i kështë dhe kapluar Junus në, në alisam Këtë lashe Që i kështë dhe kapluar junus në, në alisam Këtë pejgamberi Allah I mësuar pëja Allah Qëfar bënd të barkë në barkën e balenës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 Po e kështë e gëltit për ta barë cikut në bregën tjetër në tonë përta Andaj Allahu gjellëvara tha Po të mos kështë e qenë Shikoni Allahu që ka dhënë kuram për i nusëm Po të mos kështë e qenë Minel Musabihin Po të mos kështë e qenë nga ta që E madhënë Allahun Le lebi thë Kështë e me mbet në barë këtë fi bat në lhut Dëtë kështë e me mbet Apo në barë këtë në bales Nikut të pa caktuar Nuk dhjetë Mëndimi i Allahut xelalauhala. Adhurimi, vlera e kësaj është e madhe. Prandaj ai që njeh vlerën e adhurimit, e din çdo situat çfarë duhet të bëj. Si duhet të mos i lidh. Kthejemi tek Allahu i mënduar, përmendja ti, mëndimi i ti. A ne dua të themë donova zot se ne mi më dvrdit të obliguar ta njohim vlerën e adhurimit. Veçanërisht në kurrat e caktuara, sikur sa është çështja e ndërlidhur me namazet e caktuara sabah dhe yasî. A dhe me njohë vlirë në Ramazanit, a që nuk e nje vlirë në Ramazan, s'ka më të si e pasë të dojmë vlirë në të aptër. Me njohë vlirë në haqët, vëllaj shumë njerëzë që i kanë mundësit ekonomike, me dit vlirë në haqët, kishin me vrapu më u regjistru më shku të partë të tja aptër, po nuk e din vlirën, edhe kohë shkojnë vitë nuk bënë haqë aftër. Andë njohëja vlirës, si kurse i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 nuk është adhurimi si të janisë mu falë, ose me agjeru, ose me bo punë saktora, me falë namaz në file natën, apo me përmenda Allah në gjellewala, nuk është këtë i qka që si të filajsh, veç qka duke u letësu, u shko në mirë, ja, ja. i ka së proëtë veta, apo të kap gjumë, të kap lodhja, duhet angajim, duhet lodhja. Që këje, që farë thotë Sufjanë e Theu, rrahimullam, një nga djetarë të ershëm, thotë,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 Të futët me një dhurim Thotë pasta jem knaq Me te njëzet vjet tjera Ska po ljot Nuk ka po angazhu Sa so ka qen Angazhimi Muhammedis Sa so ka qen Aisha Radjallahu anashikojnë që farshtat Thotë Muhammedis sallallahu alesallam Fale i natën Deri sa i fryheshi në këmbët Gjatë qëdrimit të gjatë në këmbët Pase është i dhimë se i pegamberi s.a.s. e i thënë të O, i dërguar e Allahot Pse ton kjo angazheme ty Allahot i ka falë mëkatët Ka thënë pegamberi s.a.s. E fellah e kunu abdën shëkura Unë e këtë e bëjtë që t'jemë rabë mirënjas Rabë të falënruzën e Allahot gjellewala Në kërë falënimi, alhamdulillah, edhe rinjë të këshpinës Më ka e pa lau pekatit shumëta, e ka bu pegamber E ka përzirë E t'ashtë qësht Po ta kjo dunë, nuk ka botë e pushimit. Në jo kjo këtë dunë, dunë e luksit. Llodh i angazhëm. Çdo njeri në këtë botë që do të më arrijë diçka, duhet më lodh. Studenti do të më keni suksesshëm, duhet më lodh. Nuk të vjen mësimin në ndër. Haraja, duhet më lodh. E kanë pyet Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Ibni Abbas kush ka thënë? I afërmi, kush erri pejgamberin sasull djali aqshti është bën gatëtarte mëdhënj gatëtarte mëdhënj është bërë e kam pyetur ibn Abbasin i ditë çës se more kët dije çës tarkë o diata ata na kuptim ah Muhammed azem taha fal e ke pas kushërit të ofrim të dhe si kalaj, ka dhonë dy çës si kallaj çës se more kët dije shikoj çka ka thon atë ka thonë e arrita e arrita me vrapim të vazhdueshëm dhe me lodhje gjatë natës apo dhe gjithashtu e ka arrit duke dal heret me e kërku si kurse korbi që dhe lëndër s'ka pa uksime Jahja Iben Mejim ka thonë nuk kam mundësi me kërku njëri dhije pa e ljodh vetën e vetë shpirtën e vetë s'ka pa ljodhjeve s'ka dhurim pa, pa mundu, pa përpjekje pa e dhënë zërë pak duhet më mundu, duhet më përpjek andaj aje që danë me kuptu dhe të adhurimin do të me di se adhurimin ndërtot në përpjek e dhe në zelë. Nuk ka mund si tjetë adhurua si Allahot dëmbeli. Nuk ka mund si me konë adhurua si Allahot për taci. Ska mund si me konë. Por adhurua si ide një Allahot është i zelëshmi. është ai që përpjekin, ai që lodhen. Shë ka një musliman të ershëm. Ato shemër që në silin djetarët për adhurimin e djetarët. Thuhet për një djetarë e ka pasavë një Muhammed i bëni Munkedir, djetar i madhë ka qenëm. E për para, shpijat, kohë të hershme, o në fillim të islamit, nuk i kam pas shpijat me kul, me sëna, po ka qenë, du më honë, rafshë. Dhe shëzakonish ka shërbysi, si lejkati i dytë verës, kam flejtë natën, kam nejtë natën, përshka këtë freskis, me dal nga vapë e dhomeve të ngushta. E djetarët, kam dal në natën, nbi kul me të shtepis, mu fal. Mohamed ibn Munkedir, aqgat ka nejtë në komë, të nërdezër, shikajnë edash, vajze kojshijut, vajze një fqijut afer ti, qëfar i ka thonë në ditë babes vetë? Qëfar i ka thonë në ditë babes vetë? Mohamed ibn Munkedir, para se me kazu fjallën, të nërdezër ka qenë adhrua si madhja Allah. Ka në thonë për të,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 kjo kanë dhënë mas që ka vdeq Muhammad ibn Mukaddar kanë obab një stup që kaon me shpinën e koheshis kuort kush e paskajek ai çat çat kanë në kom dukadru ka mbyllur vajza që është stup nuk ka njeri ai do të thotë do ka edhe një rast at komën këta janë burrat e adhurimit e angazhimit të përpjekës e ky mund të mbledh algoritmi si ka put mirë me Allahun dhe xhenaluot një ditë një ditë mutarif ibn Abdullah Një nga djetarë të mëdhaj, i ka thonë zonësve të ti, ka thonë, onë zonës të mi, lodheni vetë në adhurim, angazhoni shumë në adhurim, me pletë kultim një fjojnë, keq ka përshin jeta me adhurim, në koncept në përgjithëm të adhurimit, lodheni në adhurim, thëtë nga se lodhja në adhurim, nga mundësën që ditë në gjikimit, duj gjëra. Që ka mundësën e para? Në në në në në në në në në në në në në në n Në qovë se jena adhruës na të najtë Allah Gjellewala Adhruës të den, me përkushtim dhe Allah të madhuar Atere, thot, fillim ishtë Ditë në gjukimit Ditë në gjukimit Në qovë se na është pranuar adhurimi Apo I gëzojmë ato mirësit e shumë të që Allah në ka prëmtu E në qovë se s'ke në boso duhet Bilespaku nuk themi si kurse da Në këthe Allah të punojmë Qëtë themi s'ki që në këthe në mështë dhe ma shumë s'kem që ka punojm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 nuk ka pazel, nuk ka dhurime me dëmberi, s'ka. Dhe e 4 ta që duha të përmënë është vërzdimësia. Vërzdimësia. Qëfar adhurime ke bonë në Ramazan? Adhurime të tuja në Ramazan. Qëfar e kanë qenë? Sapja atyne adhurime që i ke posë në Ramazan, ke vërzdo mas tyne? Për shemull, a i kemi falë, a i kemi falë, tëra vitë në gjami? Po. Në të të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 Çfarë ndodhi? Ndodhi i vallëj në vallëj mjegullien ku na në në në me të ashabët e pejgamberisë sal sallallahu alajh. Saçë Omer radhiallahu anhu tha, nuk guxon kurkus me thonë që u dek pejgamber sal sallallahu alajh. Shikao, në këtë drejdhë tha, zguzon kurkus me përmend që u dek Muhammed sal sallallahu alajh. Zguzan. Po çfarë tha Abu Bekir? Tha, men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Kush e ka adhuru Muhammedin, kush ka buj badet për Muhammedin, s.a.s.s. Ka vdek Muhammedin s.a.s.m. ledes edhe adhurimi ti. Nale me hera, së kom e bëmatutim, s'ku i qabashdan, u dhek? Omen kane ja'budu Allah, fa inna Allah haju na je mutë. E kush Allah u nga ka adhuru, atërë Allah u shte i gjall nuk dhesë. Nuk lidhet adhurimi besimtarit më asni njëri.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 Herë nën këtë venë, herë të kohët me ta, herë me këta Lëj, lëj, gjendje ndërënaj Qëfar dë gjendje me nëru? Nuk gudëzën me nëru, atë rimi dhe Allah të më nërë Përëndaj, Muhammedi sasë më ka thonë E habbu lë a'mali inda Allah, edwemuha u inqall Dhe prë atë më të dashuna Dhe prë atë më të dashuna të këllajan ato që janë Dë vazhdu është me, edhe në qofë si e në pak Edhe në qofë si e në pak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 kur të fal namazin që lidh deri na kshan nuk është më me fal namaz në file. Ngase kohe e papëlqyrë me fal namaz në file namaz. Por pejgamberi sonic era ka fal dy rëqate. E ka pyetur Musa leme ja rasulallah ti nuk e ndalun veqë namaz pse po e fal tash? E ka pyet ça ka ndru diçka? Thotë unë nuk ka ndru, çaja ka mbet, domor për juve çaja ka mbet. Por mua m'kan duhet m'ka ik suneti drekës i, i fundit. Se ka pas delegacion e kanë ardhur shumë për Islam më pyete më interesu, e duke dhun përgjigje në takime, Suneti i fundi ka ik. Andaj ka kompenzu sunetin e fundit mas drekte. Minë kupt mas e Kindije, minë kuptum në era. Deri sa ka vde kursa ka lënë muaftë. E kanë pyet pas e Rasulullah, e pse po e fal? Ka thon nuk i takon pejgamberit më nisni punë pastaj më lon gjyshtat. Se takon e kom nisni era din fund. Thëm. Kjo vlen për ta, kjo sa për neve. Por dua të them si muslim kur nisni punkt mir mos e lënë gjysë. Vazdojmë tutje. Përkundër rrethanave situatës, çka do qod, bon të thotë, vazhdo bën punkt mirë amton. Vazhdimësia është kuptimi i rëndësishëm në formimin e besimtarit në aspektin e adhurimit. Gjithashtu edhe kuptimet e rëndësishme që duhet të kurthyo, ka shumë pika, por për shkak ka fundi është kompenzimi asaj që ka kaluar. Ndaj mi njerëz, në komunë ngjanë ndonë situatë ndoshta të papritura që ndikojnë që disa durime në është të të shtyhen, për moment su një bëjmë, a do të të të që tilojmë përjetësisht? Jo, për, për shembul, e ke pas zanat gjithmon, që mas në mod sabat me lezu tri faqe Koran. Zanat e ke pas, të gjithë e ke pas, ke vazhdo me të gjithmon, po një dit të kanë dohtë, po thëmë kushtimisht, një dit të kanë dohtë, që mas në mod sabat i angazhu me një pun, gjithë shqyrë, s'ke pas mund si, Edhe t'ka ikë, a i regulli për ditë shumë i lezu tri faqë e Koranë të tërë. Mas i t'ka ikë në sabaj, a dhe me thonë që i të shqit din njësë mësë me lezuha? Hajë, mikë në sabaj në shala njësër së lupaj, aja. Ja. T'ka ikë në sabaj, kompënze e mësë dreke, kompënze, tka më sabah, kompënze, ikindije, kompënze, kompënze e. T'ka ikë në sabaj, kompënze e mësë i kindije, kompënze e mësë i atësije. Por mësë ele me ti ka të rrimje. A ne duhet kemi me dëvërtit të inst po e qua e kështu kultura e kompenzimit kultura e kompenzimit mentaliteti kompenzimit të smirës të ka ik njëra po sën t'i këmu apëtën ja s'len me ikë mu apëtën pra ndaj të ka ik një ligjerat s'ke mujt ma është sën të ndërës s'ke mujt me shku në fina ligjeratet s'ke mujt me shku ma suj hajri i shalda shkoj tashmen jo, është një gjizimi është shkrimi është njëri qëkonë Unë e smuda me konë dërës, po t'i vlajme e konë, qëka tha hoqa? Unë e smuda me konë dërës, në kua në akshamit, se kisha një angajim të zaktuar, në regull, me rejnë gjithimin dhe, dhe gje e dërësën. Andaj, mësohme e kompenzu, mësohme e kompenzu, gjithë dhëtë mirë, mësele me tikë, hajri shala, shkaj namazë i këse e radhe. Shkaj Muhammed e të më qëka në kam su, a ju konjiri, aja ka falu vazhdimisht Po nga njerë e dhajo ku njeri, ka qenë ti e prilodur, ose nga njerë ka qenë i smut, edhe smut nje e ka pengun nga namaz i natës. Ska mujtë natën më u falë, qështë u falë ke gjithë mund. E qëfar ka bërë? E ka lonë, me thonë, hajri sholla, kështë smutë për onë? Allaj, së në ngarkon, a i se ka pasë obligi, për du me thonë, së bëdhjë për obligime këto. Po për shasë të përzirat vëlletare. Mësahu që mës me Kër i ka ikë namazi i natës Muhammed Isom, qëfar ka bërë? Shka mund në fa natën? Karë sabaj, ka falë sabaj, një një dili, ditë arreta është, qëfar ka bërë? E kam pëjtë ajshën, si kurse arë të haditin muslim. I kam thonë, ajshë e radjallanë thotë, kur pejgamberi S.A.S. e ikë të namazi i natës, e kam pënëzën të ditin me dëmët rëqate. Natën i falët kënë një më dhejtë, një më dhej Mitri i ka të tiri reqatë, a po tek, e ditën s'ka vitër, e bënd të qiftë. Nime të reqatëshën, shikoja, kompenzimi, ka bërë një reqatë ma shumë. A i ka bujnë në kompenzimë me dhejtë, i ka falë nime dhejtë, po tash dhejt, një në cunë i fali, dhejtë i fali qiftë, ja, pi fali dëmë dhejtë. Shikoja këtë kulturë të kompenzimit, këtë interesim për të arritë miren, kur do qoftë, më sm Në rini, më son pleshni. Sa të ka ikë mundësia me mësimin e Zukur'an, të ka ikë mundësia me kryen e fakultetit, nuk kurrë dash. Ani ka arkuat as krye. Bëre kat mirë, kompenzojë gjithëdot mirë që të ka kalu koha asaj, kompenzo kur të jap mundësi. Muslimet i kemi rekord. Kompenzo durimin e në Allahut me ndihmën e tu. Kjo është një pikë e rëndësishme që thash po e quaj kultura e kompenzimit. Kultura e ndiej kesa punë të mira mos më luhë që azë nga punë të mira me ti kapson dhe e fundi që dua ta përmend lidhje madhurime të ndërua dha të motra krahas pikave të shumta është ne bëjmë madhurime ndaj Allahut madhur por adhurimi thash duhet një përpjekë vazhdimësia lodhja angazhimi njohja e lërave gjitha këto duhet na bin një situat ku ne shpresojm tek Allahu se pranohet nuk guxojmë me hup shpresojse se pranohet larg asaj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 na agjërujmë Ramazan një mujë, po falëm të revi, sa angazhimi Ramazan, e kërkryhet Ramazanit, që ka bojna, a japëm sa dhe katolë fitërnë, a japëm, a japëm fitërat, e pse japëm fitërat? Me e pastru ndë një njëllë, me e plësu ndë një mangësi që këna bojnë në adurim, ndërë në shpresujmë në pranim, mirë pa edhe mundësia e gabimeve, mangësive e këzistanë, Andaj insistoj me plëcu nga këndet e tjera Kjo mësimi madhë Që nuk e len besimtarim Kur të dekurajohet Të zhgënjehet Të kaplohet nga pesimizmi Por nuk e len në anën të tëraskur Të kaplohet nga mashtrimi Vetëpëlqimi Apo nga nga mendimadhësia Nga se ekuilibruhet me këtë kuptim të drejtë Adhurimin daj Allah të madhënuar Për daj të nërë dhezër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 dhe Allah u në bëvë që gjuha jonë tjetë vazhdimisht, në adhërim dajti, zemra jonë, gjëmtyrë tona, dhe vazhdimisht tjemi nga ta që i kam punë mirë me Zotin, se kër i këna punë mirë me Allah u në pasaj, Allah u dhe dëbën që ti kemi punë mirë dhe me zvete. Allah u ishbërë përve mendin, me ka që përja përfën përsonë të vësallamu ala Muhammed, u ala alihi u sahbë u sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala